Тартару. Хоч тепер вже хто зна, як його розплутати. А звісно, тебе відкликають терміновою радіограмою, не давши завершити роботу в провінції, потому з доброго дива тримають у резерві. А решті Мурат пригадує собі, що ти вже два тижні чекаєш завдання, та й викликали ж тебе для того, щоб доручити цю справу. Я з пересердя ногою шкляні двері автостанції. Тоді ввійшов до середини і став, роззираючись до окруж, немовостанній йолоб. Люд колотився і репетував, автостанція нагадувала божевільню. Якась жінка зацитькувала немовля, але воно ревло і ревло, мов потужний спортивний мотоцикл. А коло загратованих віконечок юрмилися такі тлумиська, Одне слово, виїхати за 10 хвилин, годі було й сподіватися. Ну, дякувати Богові, хоч секретність збережена. Якби не та дурнувата конспірація, котру розвели в Тартарі, то на це завдання я їхав би своїм конспіративним авто. А так, ні сіло, ні впало, тебе просять зайти до шефа. А в кабінеті виявляється, що буквально зараз же і жодних заперечень автобус вирушає за півгодини. Треба починати роботу. Мурат цього разу почав із якихось туманних натяків. Мовляв, кілометрів за сто від селя є таке містечко, той, як на нього, райцентр. Вчора звідти надійшла заявка від чолов'яги. Він ледве проартикулював це складне українське слово, котре й тримає кооперативну кав'ярню. Хтось почав бити вікна в тій кав'ярні, малювати свастику на стінах. Поїдеш туди, розкрутиш – це діло. Ну а з винуватцями, що до них даю тобі повну свободу. Але щоб не калічив, я тебе знаю. Мурат помовчав. Така справа. Якщо тебе цікавить, то можу додати, що Тартар має в цій справі свій інтерес. Свого часу фірма надала тому чолов'язі негласний кредит. І не помилилася. Треба сказати, зараз там ціле кулінарне підприємство – він закупив навіть о той цех, щоб коптити цю саму, як її в дідька. Такий шматок м'яса. Ну, шинку чи що, спитав я, дивуючись дедалі більше. О, шинку, покивав Мурат. Він там коптить її і продає, навіть оптом. Одне слово – робить добрий бізнес. Чекай, чекай, оготався нарешті. Ти що, мак об'ївся? Чоловіче, це робота для пересічного детектива. Навіть початківця, коли вже на те пішло. Мурат недоволено скривився. «Та не в тім, не в тім річ, – буркнув він, – відводячи погляд, – тут усе складніше. Правду сказати, цю роботу робитиме стажер. А ти? – Стажер? – не повірив я своїм вухам. А на дідька він мені здався. Гаразд, – буркнув Мурат, – будемо говорити відверто. Він штохнув до мене скриньку сигар «Корона» – непоганий сорт, коли до нього звикнеш, і ми запалили. Річ у тім, почав шеф, видихаючи хмарку легкого синюватого диму, що відділ безпеки подав сьогодні звіт у справі сенсея. Чогось такого винюхати їм і не пощастило, але тут випливає один цікавий е, факт. Аж до дня своєї смерті сенсей належав у це містечко. До того ж, займався він там діяльністю, яка співробітникам Тартару суворо заборонена. Перша куля влучила в лобове шкло і, вибухнувши, рознесла його на ковалки. За другим разом стрілець взяв нижче, але я, скорчившись, упав між кермом і сидінням, і куля вдарила під підголівник. Саме тієї ж миті по той бід шосе застрочив автомат. Якщо судити з ромохкого бахкаючого звуку, це був Аксу. Вискакуючи на шосе, я подумав, що в мене є шанс. Коли той драб смалитими такими довжелезними чергами, то зброя перегріється вже після першої обойми. Хоч би який пістолет, я зняв би автоматника. Якраз плюнути. у тому, коли я виїжджав з конспіративної квартири Тартару, при мені був тільки передавач і дипломат з грішми, який треба було обміняти на заручника. Куля дзьобнула асфальт переді мною, зрикошетила, перевернувшись у повітрі.